Більша частина фіратіїв під командою одного кого оголеного до пояса велетня кинулася на ют, де скам'янівши відвіччею і гніву, стояв Дон Мігель де Спіноса. Трохи вище над ним, на півюті, за всім, що відбувалося внизу, стежили уважні очі Джуліана та Арабели. У лорда Царізанина на тісній палубі викликала невимовне почуття Жаху. А дівчина, хоч і намагалася бути спокійною і незворушною, не витримала кривавого кошмару, поточилась і на мить знепритомніла. Невдовзі запеклий, але короткий бій скінчився. Якийсь корсар перерубав обродажною шаблею фал, і прапор Іспанії, стріпнувшись, сковзнув з верхівки гротщогли. На цей час пірати вже цілком оволоділи кораблем, і обезброєні іспанці мовотара овець збилися на верхній палубі. Арабела бішуп до якої швидко повернулось самовладання, широко відкрила очі і мало не кинулася вперед, але зусиллям волі вона стримала себе, і тільки щоки її вкрила смертельна блідість. Обережно пробираючись серед трупів і уламків, по палубі легкою ходою шов високий, смаглявий чоловік. На голові в нього виблискував іспанський шолом. Груди і спина були захищені прикрашеною золотими арабесками керасою зворонованої сталі, поверх якої на шнурі з пурпурового шовку звисали пістолети у срібній оправі. Спокійно і впевнено піднявшись по широкому трапу на ют, він зупинився перед іспанським адміралом і церемонно вклонився. До Арабелли і лорда Джуліана, що невідривно стежили за подіями, долинув дзвінкий, чистий голос людини, яка говорила бездоганною іспанською мовою. Почуті слова лише посилили те захоплення, з яким лорд Джуліан уже давно стежив за цим чоловіком. «Нарешті ми таки зустрілися, дон Мігель!» Мовив прибули Сподіваюся, ви задоволені. Хоч, може, і не про таку зустріч мріяли, але, як мені відомо, ви нетерпляче домагалися її. Тративши здатність говорити із спотвореним люттю обличчям Дон Мігельда Спіноса, ледве дихаючи, вислухав убивче іронізування чоловіка, в якому він вбачав винуватця всіх своїх нещасть. Витиснувши з грудей якісь нерозбірливі звуки люті, адмірал потягся до шпаги, але вихопити її не встиг. Його супротивник блискавично стиснув йому руку своїми залізними пальцями. «Спокійно, Дон Мігель», – сказав він твердим голосом. Навіщо так безглуздо напрошуватися на жорстокі заходи, до яких ви неодмінно вдалися б, коли б стали переможцем? Якось мить вони мовчки дивилися один на одного. Що ви збираєтеся робити зі мною? — спитав нарешті іспанець хрипким голосом. Капітан Блад знизав плечима, і по його рішуче стиснутих устах пробігла ледве помітна усмішка. Все, чого я хотів, уже зроблено. Бо сьому винні ви самі. Маєте те, що шукали». З цими словами він повернувся і, вказуючи на шлюбки, які корсари спускали з далей, сказав, «Ви зі своїми людьми можете взяти ці шлюбки, а корабель ми пустимо на дно. Он там береги острова Гаїті?» «Ви дістанетеся туди без особливих труднощів, а тим часом послухайте мене, сер, і не ганяйтеся за мною. Думаю, що я приношу вам тільки нещастя. Повертайтеся додому, Дон Мігель, в Іспанію, і займіться там чим-небудь таким, у чому ви розбираєтеся краще, ніж в морській справі». Переможений адмірал якийсь час із ненавистю дивився на Блада, потім хитаючись, мов п'яний, Мовчки спустився по трапу, побрязкоючи нікому не потрібною шпагою. Переможець, не подбавши навіть про те, щоб обезброїти адмірала, провів його поглядом, а потім відвернувся і побачив на пів'юті лорда Джуліана за Рабеллою.